Відповідаючи, син йому ось що промовив присвітлий. Батько мій, в твердості серця мого, Ще не раз, ти гадаю, упевнися, Досі у нім легкодухості ще не бувало. Та невелика протеж і користь для обох, На згадаю, буде із того, Подумати трохи і над цим попрошує. Довго тобі по своїх, Довелось би ходити в володіннях, поки про кожного все б ти розвідав, а вдомі спокійно нищили б наше тим часом майно ті зухвальці без жалю. Що ж до жінок, то їх перевірити й зараз прошу я. Хто з них тебе не шанує, яка поміж ними невинна? Чоловіків же по їхніх кошарах, проте я не хотів би, Перевіряти встигнемо це ми й пізніше зробити. Якщо ти й справді мав знак від Зевса Егідодержавця. Так між собою вони провадили стиха розмову, а до ітаки міцний корабель вже підплинув тим часом той, що напіла, свозив, Телемаха і всіх його друзів. Зразу ж, як тільки зайшли вже глибоководну затоку. На суходіл вони витягли свій корабель чорнобокий, снасті потому позносили, з нього пособці відважні, а подарунки до клітія в дім віднесли вони цінні. Потім окличника в дім послали вони одісеїв, щоб повідомлення він передав пенелопі розумній, що Телемах наказав корабель припровадити в місто. Сам же лишився у полі. Та хай не боїться нічого. Мужня владарка, і слізьми вона ревними хай не вмліває. Отже, зустрілись окличник, тоді й свинопас богосвітлий, що з однаковою вістю до жінки тоді поспішали а до домівки божистого володаря підійшовши, перед всіма на подвір'ї жінками окличник промовив «Вже твій улюблений син, володарко, додому вернувся». До Пенелопи тоді свинопас підійшов і тихенько все розповів їй, що син її любий звелів розказати. А як доручення повністю виконав, Зразу ж подався він до свиней своїх, дім і подвір'я її залишивши. А женихи зажурились, уражені звісткою тою, натовпом вийшли вони з господи Замур височенний і кружкома проти брами вхідної усі посідали. Перший тоді Еврімах, син Поліба, між ними озвався. Друзі, велику вдалося телемахові справу здійснити, путтю відбувши з ухвалу, а ми ж говорили, не вдасться. Отже, на воду чорний спустім корабель, що найкращий, вірних зберем веслярів і вирядім їх якнайшвидше, хай сповісять вони тих, щоб негайно додому вертались». Ще не скінчив він і слів цих, коли Амфіном, обернувшись, вгледів, що вже корабель їх у глибоководній затоці, і люди спускають вітрила, і весло вже прибирають. Він від душі розсміявся і так до присутніх промовив. «Нічого їх сповіщати! Ось тут вони вже, у затоці!» Може, з богів хтось сказав їм, а може, і самі вони в морі бачили той корабель, а догнати його не здолали. Так він сказав, а вони повставали й на берег побігли. На суходіл уже витягли, там корабель чорнобокий, всі уже і снасті позносили з нього, пособці відважні, потім юрбою на площу. Самі подалися нікому, ні з молодих, ні з старих, не дозволивши з ними сидіти.